Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis, nu sunt eu Cristosul, ci sunt primesc înaintea lui. Cine are mireasă, este mire. Dar prietenul mirelui, care stă și îl ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie, care este a mea, este de plin. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez.